що мружилась на сонце під сліпуватими щелиноподібними вікнами-бійницями. Височили зубчаті дозорні вежі. Про всяк випадок Лана глянула собі за спину. Поле тягнулося ще метрів на двадцять, а за ним починався ліс. Він був густим чорним з непривітними деревами, котрі скривили гілля так, що воно скидалось на руки, виламані, викручені в жесті відторгнення. Так людина, простягаючи руки долонями вперед, каже «ні» комусь або чомусь, чого не хоче прийняти. Утім, Світлана і сама не палала бажанням занурюватися в хащу. Поволі, як дитина що тільки-тільки зіп'ялась на ноги, вона непевними кроками рушила до замку. Думки плутались в голові, мов нитки, і реальність всього, що з нею відбувається, пропливала перед очима, збільшуючись у кілька разів. Вигинаючись, мов, літери, на які дивися крізь лінзу або стеблина, що видається набагато товщою в краплині росі Від усього, що діється навколо неї, Лані було лячно і з кожним кроком, із кожною белинкою, що зігнулась, придушена її по столами Ставало ще страшніше, хоча нічого жахливого в оточуючому її світі не було Навпаки, пейзаж виглядав дуже мальовничо Повітря, нагріте сонцем до напівпрозорого марева, колихалось, як желеподібне тіло медузи. І від його густоти та п'янкого аромату трав, котрим від щедро своїх земля ділилася з небом, голова йшла обертом. Трудівниці бджілки пурхали з квітки на квітку, басовито гули в годовані джмалі. Їхні розміри лану просто вразили. Іконики раз у разу пролітали прямо в неї перед носом, демонструючи свої акробатичні надбання з артистичною недбалістю. Літо бояло те саме пекуче, щедре пахуче літо, від якого так швидко відвикаєш у великому місті. Живучи там, починаєш думати, що літо це піт, випари від в'язкого асфальту, пилу ніздрях і вода, яка не освіжає. Та тут. У загадковому місці, без адреси часу, літо було справжнім. І небо справжнім, густосинім, кришталево-чистим та бездонним. І трави були справжніми, соковитими, шовковистими та високими. Несправжньою тут була лише вона, Світлана Сушко. «Ну не те, щоб несправжньою», – відразу виправилась Лана, поглянувши на руку – де вже наливався синець від щепка, а просто чужою. Як вона взагалі тут опинилась? І де знаходиться оце саме тут? З неприємним, глевким відчуттям у грудях, воно завжди краще за будь-яку інтуїцію підказувало їй, що сюрпризи, які шатують на неї у цьому сні, задля збереження жалюгідних залишків душевної рівноваги, Лана вирішила сприймати все, що знайомиться саме як сон. Будуть лише неприємними. А Вона ступила на міст. І в ту ж мить ворота з репінням почали відчинятись. Які такі загадкові механізми було проведено в дію її майже невагомими кроками, Світлана так і не дізналась. Та коли вона дісталась воріт, ті вже були відчинені навстіж. А в просвідку... Стояв якийсь милий хлопчина з ростом під два метри. У вузьких ляних ногавицях та білій сорочці, на грудну частину комірець та манжети якої прикрашало дрібне зелене дбайливо вишите листячко. Юнак, бо Світлана, підійшовши до нього майже в притул, переконалась, що попри грандіозні розміри, він навряд чи мав більше шістнадцяти років. Був златокудрим і сердитим. До шкіряного паска, що охоплював талію, Кріпились піхви, далеко не порожні. Оточнювати, що там, меч чи шабля, Лана не наважилась. Але по їхній довжині та держаку зброї Зробила висновок. Швидше за все, меч. І негайно згадала казку дитинства. «Меч – голова з плеч».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 Або ще так. Добрий день. Я щойно розмовляла з Богом, і хоча він не сказав мені, де а все ж пояснив, як звідси вибратись. Чи краще так? Здрастуйте. Мене звуть Світлана, і я сподіваюся на вашу допомогу. Ні, не годиться. Забракувала вона всі попередні заготовки. Надто заплутано. Страж подумає, що вона хвора на голову.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 Гідно заперечив юнак, вочевидь одного разу і назавжди свято увірувавши в те, що вах людини визначається одежею і нею ж таки обумовлюється. «І волосся! А що з ним? Ти можеш пройти!»